Сьогодні на каналі Твір від метра фантастики Роберта Шеклі. Підпишись на канал, вподобай дане відео, зроби дзвіночок сіреньким. Давай, будемо українізувати цей світ разом. Роберт Шеклі. Нечутна зброя Здається, позаду хруснула гілка Діксон озирнувся і встиг помітити темну тінь, що майнула серед кущів Він заумер, пильно вдивляючись у зарості Було зовсім тихо Високо над головою, ширяв балансуючи у висхідних струменях повітря Якийсь птах, схожий на стерв'ятника сповнений чекання та надії. Раптом Діксон почув і скущив тихе, нетерпляче гарчання. Тепер він знав, його переслідують. Досі це було лише припущення, але розмиті, ледь помітні тіні були реальними. Вони не зачепили його на шляху до сигнальної станції – вони спостерігали і вирішували. Тепер готові були діяти. Він дістав з кобури зброю, перевірив запобіжник і вклав її назад у кобуру та покрокував далі. Згущив, знову почулося гарчання. Хтось терпляче його переслідував. І, ймовірніше за все, Вичікуючи, коли він вийде із зарості в чагарнику в ліс Діксон посміхнувся сам до себе Ніхто не зможе заподіяти йому шкоди У нього є зброя Без неї він ніколи не наважився б відійти так далеко від свого корабля Ніхто не може дозволити собі просто так розгулювати чужою планетою а ось Діксон міг. У нього на поясі висіла зброя, потужніша за будь-яку іншу. Абсолютний захист від усього, що здатне ходити, плазувати, літати чи плавати. Це – останнє слово у виробництві ручної зброї. Найвище досягнення у сфері особистого захисту. Це – зброя. Він знову озирнувся. Менш як за півсотні метрів від нього з'явилося три хижаки. На відстані вони нагадували великих собак або гієн. Хижаки гарчали на нього і повільно наближались. Діксон торкнувся зброї, проте вирішив поки що її не використовувати. Ще встигне. Нехай підійдуть трохи ближче. Альфред Діксон був невисокий на зріст, але мав дуже широкі плечі та груди. У нього було світле волосся різного відтінку і світлі вуса із закрученими догори кінчиками, які надавали його засмаглому обличчю відвертого і разом з тим суворого виразу. Улюбленим середовищем існування Діксона були земні бари й таверни. Там він, одягнений у плямистий камуфляжний костюм, міг замовляти собі випивку гучним командирським голосом і пронизувати своїх друзів пояків суворим поглядом примружених очей блакитно-сталевого кольору. Йому подобалося поблажливо розтлумачувати пиякам різницю між променевою рушницею Сайкса і триствольним кольтом між марсіанським роговим адліпером і венеріанським скомом. І пояснювати, що робити, коли тебе в густому лісі атакує рогатий раннаріанський танк і як захиститися від нападу крильчастих блищанок. Дехто вважав Діксона звичайним базікалом, проте з обережності не висловлював це вголос. Інші – Ставилося до нього як до загалом непоганого хлопця, хоча й з дещо завищеною самооцінкою. «Він просто надто самовпевнений», пояснювали вони. «Але це легко виправити. Варто лише йому загинути або покалічитись». Діксон свято вірив у силу особистої зброї. За його твердим переконанням, Освоєння Дикого Заходу в Америці було чим іншим, як змаганням між луком і кольтом 44-го калібру. Африка – спис проти гвинтівки. Марс – триствольний кольт проти метального ножа. Водневою бомбою можна знищити ціле місто, але захоплювати ворожу територію доводиться звичайним людям – які озброєні звичайними гвинтівками та пістолетами. Навіщо вигадувати якісь незрозумілі економічні, філософські чи політичні причини, коли все настільки просто? У своїй зброї він, звісно ж, був впевнений на всі сто. Озирнувшись, Діксон помітив, що до перших трьох хижаків приєдналися ще півдюжини. Тепер вони вже не ховалися і потроху наближались, роззявивши пащі і висолопивши язики. Він вирішив почекати ще трохи. Що ближче вони підійдуть, то переконливішим буде ефект. Свого часу Діксон змінив чимало професій. Він був геологорозвідником, мисливцем, золотошукачем, досліджував астероїди... Йому завжди нещастило. Інші відкривали покинуті міста, полювали на рідкісних звірів, знаходили рудні жили. Проте він цим не переймався. Нещаститі без ним. Нічого тут не вдієш. Наприклад, зараз він працював радіотехніком і обслуговував автоматичні сигнальні станції на десятку ненаселених планет. Що важливіше – Йому доручили провести перше польове випробування найсучаснішої особистої зброї Винахідники сподівалися, що з часом вона стане загальним стандартом спорядження астронавта Діксон сподівався, що разом з нею здобуде визнання і він Діксон вийшов на узлісся його корабель стояв на невеликій галявині серед густого тропічного лісу, милі за дві звідси. Увійшовши під щільну тінь дерев, Діксон почув збуджений писк дереволазів. Це були невеличкі помаранчеві і блакитні істоти, котрі уважно стежили за ним із верхівок дерев. Хм, схоже на Африку, подумав Діксон. Добре було б зустріти тут якусь велику дичину і привезти з собою одну-дві страшні голови, як трофеї. Дикі собаки позаду нього наблизилися метрів на двадцять. Це були тварини розміром із тер'єра, сіробурого кольору, з пащами, як у хієн. Деякі з них кинулися в кущі, аби обійти збоку і відрізати йому шлях. Настав час показати їм силу зброї. Діксон виняв її з кобури. Зброя нагадувала старовинний пістоль. Вона була досить важкою і до того ж погано збалансованою. Винахідники обіцяли у наступних моделях зменшити вагу і поліпшити балансування, але Діксонові вона подобалася і такою. Він зняв запобіжник і відрегулював режим одиночної стрільби. Зграя із гавканням та гарчанням кинулася на нього. Діксон прицілився у найближчого хижака і натиснув на спуск. Зброя ледь чутно загуділа. Перед ним на відстані ста метрів частина лісу просто зникла. Це був перший в історії постріл із першого дезінтегратора. Промінь з його дула діаметром менше дюйма віялом розходився до 4-метрової ширини. У лісових хащах на рівні пояса утворився порожній простір конічної форми завдовжки десь метрів сто. У ньому не лишилося нічого. Дерева, комахи, рослини, кущі, дикі собаки, метелики – все зникло. Гілки, що звисали з гори, там, де зачепив їх промінь, були зрізані, наче гігантською бритвою. За оцінкою Діксона, він щойно знищив принаймні сім собак, сім тварин за пів секунди. І жодних проблем з відхиленням та траєкторією, як при стрільбі з нарізної зброї. Не треба перезаряджати. Запасу енергії у дезінтеграторі вистачить на 18 годин безперервної роботи. Це ідеальна зброя! Він обернувся і пішов далі, поклавши важкий дезінтегратор у кобуру. Настала тиша. Лісові мешканці осмислювали новий досвід. За кілька секунд вони оговталися від такої несподіванки. Блакитні й помаранчеві дереволази знову захиталися на гілках у нього над головою. Стерв'ятник в небі опустився нижче, біля нього звідки з'явилося ще кілька чорнокрилих птахів. А в кущах знову почулося гарчання диких собак. Вони не відмовилися від переслідування. Діксон чув, як хижаки перебігають у заростях по обидві сторони від нього, ховаючись за листям Він знову дістав дезінтегратор Невже вони насміляться спробувати ще раз? Вони насмілилися За його спиною, скущив, вистрибнув сірий плямистий пес Дезінтегратор загудів Собака розчинився на люту. Навколо ледь ворухнулося листя, коли повітря заповнювало вакуум, що утворився. Ще один пес кинувся на Діксона, і він, дещо насупившись, теж його знищив. Не можна сказати, що ці звірі були аж такими дурними. То чому ж вони ніяк не розуміють, що проти нього та його зброї вони безсилі? По всій галактиці живі істоти швидко розуміли, що озброєної людини краще остерігатися, а ці – що з ними не так? Ще три собаки з різних сторін без попередження кинулися на нього. Діксон увімкнув режим неперервної імпульсної стрільби і зрізав їх одним помахом руки немов косою. Здійнявся пил, повітря заповнило вакуум. Він прислухався. Гарчання лунало по всьому лісі. Нові й нові зграї собак збігалися, аби урвати свою частину здобичі. Чому вони не бояться? І раптом він все зрозумів. Вони не бояться, бо не бачать, чого боятися. Дезінтегратор знищує їх швидко, акуратно і тихо. Собаки, що потрапили під промінь, переважно просто зникають. Вони не вищать в вагоні, не виють, не гарчать. А головне – не чути звуку пострілу, якого вони могли б злякатися. Не пахне порохом, не клаце затвор, досилаючи новий патрон. Напевно, їм просто… «Не вистачає розуму, аби усвідомити, що саме їх вбиває», – подумав Діксон. «Мабуть, вони просто не розуміють, що відбувається, і вважають, що я й далі беззахисний». Він прискорив крок. «Жодної небезпеки немає», – нагадав він сам собі. «Нехай вони й не розуміють, що ця зброя смертоносна, від цього вона не стає менш вбивчою» але все одно він буде наполягати, аби у новій моделі вбудували якийсь шумовий пристрій. Напевно ж, це не важко, а зі звуком постріл буде значно переконливішим. Тепер осміліли й дереволази. Вони, вищиривши зуби, розгойдувалися майже на рівні його голови. Теж, мабуть, хижаки, вирішив Діксон, і, увімкнувши імпульсний режим, вирізав великі прогалини у кронах дерев. Дереволази здійняли вереск і поховалися. На землю посипалися гілки і листя. Навіть собаки на мить замовкли. Діксон задоволено посміхнувся, і в ту саму мить. Попинився на землі, притиснутий довгим стовбуром, який промінь дезінтегратора перерізав біля кореня. Удар прийшовся на ліве плече. Від удару зброя Діксона вилетіла з рук і впала за три метри від нього, продовжуючи нищити навколишні кущі. Діксон випав з-під гілля і кинувся до зброї, проте її встиг схопити один із дереволазів. Діксон кинувся на землю. Тварина торжествуючи вимахувала на всі боки дезінтегратором. На землю падали гігантські дерева. Повітря потемніло від падаючого листя і галузя. Земля вкривалася глибокими борознами. Промінь дезінтегратора перерізав стовбур дерева, біля якого щойно стояв Діксон, і зборознив землю біля самих його ніг. Діксон відскочив вбік і ледь ухилився від наступного пострілу, котрий мало не зніс йому голову. Діксон впав у відчай, але невдовзі дереволаза здолала цікавість. Весело тараторячи, він повернув дезінтегратор стволом до себе і спробував зазирнути у отвір. Голова тварини безгучно зникла. Діксон відразу перестрибнув траншею, схопив зброю раніше, ніж інші дереволази, і відразу ж вимкнув імпульсний режим. Кілька собак повернулися. Вони стояли неподалік і уважно стежили за ним. Діксон не наважився стріляти. Його руки так трусилися, що це було б небезпечно не стільки для собак, скільки для нього самого. Він повернувся і зашкутельгав до корабля Собаки вирушили за ним Діксон швидко отямився і поглянув на блискучий дезінтегратор, що тримав у руці Тепер він відчував до своєї зброї куди більшу повагу І навіть дещо побоювався Принаймні, значно більше, ніж собаки Ті, мабуть, ніяк не пов'язували руйнування у лісі з дезінтегратором. І їм, напевно, здалося, що це просто налетіла буря. А тепер... Тепер вона минула, і можна відновити полювання. Полювання на нього. Діксон йшов крізь густий чагарник, пропалюючи собі дорогу. Собаки по обидва боки... Не відставали. Час від часу одна з них потрапляла під смертоносний промінь, але їх було уже кілька десятків, і вони щораз підступали ближче. «Бісові створіння!» – подумав Діксон. «Чому вони не рахують свої втрати?» Але відразу ж збагнув, що хижаки взагалі навряд чи вміють рахувати. Він пробивався крізь зарості Корабель уже був зовсім поруч Діксон підняв ногу, аби переступити через товстий стовбур, що лежав поперек дороги І раптом стовбур ожив і розявив величезну пащу просто біля його ніг Натиснувши на курок, він не відпускав його цілих три секунди, мало не зачепивши власні ноги Чудовисько зникло Діксон схлипнув, похитнувся і сповзв яму, яку щойно сам зробив. Він важко впав на дно і підвернув ліву ногу. Собаки оточили яму, вони клацали зубами і не спускали з нього жадібних очей. Спокійно, сказав сам собі Діксон. Двома влучними пострілами він очистив краї ями від хижаків та спробував вилізти з неї. Проте яма мала надто стрімкі нахили. До того ж вони оплавилися і перетворилися на скло. Його охопила паніка. Він раз у раз, не шкодуючи сил, кидався на гладеньку поверхню, та все марно. Діксон зупинився і змусив себе мислити логічно Він потрапив у цю яму через дезінтегратор Тож нехай дезінтегратор його звідси і витягає Натиснувши на спуск, він прорізав у ґрунті пологий похилий відкис Та долаючи білю нозі, виповз на поверхню На ліву ногу він ледь-ледь міг ступати Ще більше боліло ліве плече. Певно, той стовбур таки зламав мені ключицю, подумав Діксон і пошкотельгав далі, спираючись на гілку, немов на милицю. Собаки кілька разів кидалися на нього. Він розстрілював їх, але зброя в руці ставала дедалі важчою. Стерв'ятники опустилися на землю і посідали на акуратно розрізані променем трупи собак. В очах Діксона час від часу темніло. Він намагався опанувати себе. Не можна втрачати свідомість, коли довкола собаки. І нарешті він побачив свій корабель. Діксон незграбно побіг і відразу ж впав. Кілька собак вчепилися в нього. Одним пострілом він розніс їх на частини, зрізавши сантиметр підошви власного черевика і мало не зачепивши великий палець. Хитаючись, Діксон підвівся на ноги і вирушив далі. «Оце-то зброя!» – думав він. «Смертельно небезпечна для всіх, включаючи і стрільця! Ех, винахідник, б мені сюди!» Це ж треба бути таким ідіотом, аби створити зброю, якої не чутно Ось нарешті і корабель Доки Діксон вовтузився з люком повітряного шлюзу Собаки оточили його щільним кільцем Двох, котрі опинилися ближче за інших, він знищив і ввалився всередину В очах у нього потемніло, дихання перехопило з останніх сил Діксон зачинив люк і сів на підлогу. Врятований. І тут він почув тихе гарчання. Одна із собак примудрилася пролізти всередину разом із ним. Здавалося, в нього вже не було сили утримувати важкий дезінтегратор. Але все ж він повільно підняв руку. Пес, ледь помітний у темряві, кинувся на нього. Діксон похолов з жаху. Він відчув, що немає сили натиснути на спуск. Собака підібралася до горла. Діксона врятував лише мимовільний рух стиснутих пальців. Звір в завищав і замовк. Діксон знепритомнів. Прийшовши до тями, він довго лежав, насолоджуючись радісним усвідомленням того, що живий. Діксон вирішив, що варто трохи перепочити. Вже потім він вшиється звідси, забуде про всі чужі планети і зупиниться у першому ж барі, що трапиться на шляху. Так... Він там як слід нап'ється, а потім знайде того горе-винахідника і встромить в його горлянку дезінтегратор. Впоперек! Винайте зброю, якої не чутно. Таке міг зробити лише маньяк. Але все це згодом. А поки що, поки що яка це насолода бути живим. Лежати всім тілом, відчуваючи сонячні промені. Стоп. Сонце? Всередині корабля? Він сів. Біля його ніг лежали одна собача лапа та хвіст. А перед ним у корпусі корабля зяяв зигзагоподібний отвір Сантиметрів вісім у ширину і довжиною більше метра Крізь отвір світило сонце А зовні у щілину зазирали чотири собаки Виявляється, знищуючи останнього пса Діксон прорізав корпус власного корабля Згодом він помітив ще кілька пробоїн «Звідки ж взялися вони? Це, напевно, коли він пробивався до корабля останні сто метрів!» Кілька пострілів теж вочевидь зачепили корабель. Діксон підвівся і уважно оглянув пошкодження. «Чиста робота!» – подумав він із байдужістю розпачу. «Так, сер, дуже чиста робота!» Ось тут перерізано кабелі керування. Тут було радіо. А тут він примудрився одним пострілом влучити відразу у кисневі балони і в цистерну з водою. Оце результативність. А тут... Ну, звісно. Тільки цього і бракувало. Найбільш вдалий постріл. Він перерізав головну паливну магістраль. Все пальне з корабля, підкоряючись закону тяжіння, витекло зовні і утворило калюжу довкола ракети та просочилося під землю. Хм, непогано, як на перший раз. Діксон відчув, що от-от збожеволіє. Навіть лазерним різаком не зробиш краще. Втім, лазерним різаком він нічого подібного і не зробив би. Корпус космічного корабля різак не бере. А от старий, добрий, вірний та надійний дезінтегратор. Рік потому, не дочекавшись від Діксона жодного повідомлення, із Землі надіслали корабель. Екіпаж отримав наказ поховати рештки, якщо їх буде знайдено, і привезти на землю дослідний зразок дезінтегратора, якщо вдасться його знайти. Рятувальний корабель приземлився поруч з кораблем Діксона. Його екіпаж з цікавістю взявся оглядати порізаний та випотрошений корпус. «Деяким людям», – сказав інженер. Не можна давати до рук зброю. Мабуть так, погодився старший пілот. З лісу долинув якийсь стукіт. Вони поспішили туди і знайшли Діксона живим та здоровим. Він завзято працював, горланячи на все горло непристойну пісню. За рік він збудував дерев'яну хатину і засадив город. Город було оточено парканом, вірніш, часто Коли рятівники наблизилися, Діксон саме забивав у землю новий кілок замість старого. Який слід було сподіватися, хтось вигукнув. «Ти живий?» «Точно!» – відповів Діксон. Щоправда, я намучився, доки не збудував цей частокіл. Ох і сволота ж ці собаки! Хе! Проте я їх добряче провчив. Діксон вищирився і вказав на лук, притулений до частоколу. Він був вирізаний із пружного міцного дерева, а поруч лежав сагайдак повний стріл. Хм! «Вже навчилися остерігатися», – сказав Діксон. «Побачили, як їхні приятелі конають зі стрілами в боці і порозумнішали». «А дезінтегратор?» – запитав старший пілот. «Хо! Дезінтегратор!» – вигукнув Діксон з веселим вогником в очах. «Не знаю, як би я вижив без нього». І він... Продовжив свою роботу. Кілок швидко входив в землю під ударами важкого, плаского руків'я дезінтегратора. Дякую за те, що ви прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і зробіть дзвіночок сіреньким, аби не пропускати нових випусків. Я працюю над каналом сам, тому буду окремо вдячний за фінансову підтримку. Реквізити картки Монобанку та Патреону в описі до відео. Додатково я створив телеграм-канал. Якщо маєш бажання, підписуйся і туди. Давайте ж будемо українізувати цей світ разом. Почуємося в наступному творі. Звичайно ж тут, на Калідорі.